Allah Subhanahu Wa Taala masih terus mencurahkan nikmat-nikmatnya kepada kita, dan wajib bagi setiap Muslim untuk mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Dan diantara cara kita bersyukur kepada Allah Taala atas semua nikmat yang Allah limpahkan kepada kita adalah dengan cara mempergunakan seluruh nikmat yang Allah berikan kepada kita. Dalam rangka untuk ketaatan kepada Allah Azza wa Jal. Dan Alhamdulillah Pada detik ini juga Allah Taala masih memberikan kita nikmat, Yaitu nikmat diberikan kesempatan untuk mempelajari bahasa Arab Karena e, tujuan daripada mempelajari bahasa Arab ini adalah Untuk memahami Al-Quranul Karim dan e, As-Sunnah As-Sahihah Tiada tujuan lain ketika kita mempelajari bahasa Arab kecuali untuk mencapai hal tersebut Yaitu untuk dapat memahami Al-Quranul Karim Dapat e, merujuk langsung kepada kitab-kitab tafsir para ulama kita dalam bahasa Arab Sehingga kita dapat mengetahui bagaimana tafsir yang benar, bagaimana pemahaman yang benar terhadap satu ayat Begitu pula kita mampu untuk membaca hadis-hadis Nabi SAW tanpa harus melihat terjemah. Dan kita dapat juga membaca langsung syarah para ulama, penjelasan para ulama Ahlus Sunnah. Yang menjelaskan kepada kita bagaimana pemahaman terhadap satu hadis tersebut. Tentu ini semua kita katakan sebagai ni'mat yang besar dari Allah Taala Bagaimana tidak seorang Muslim jika dia... Mempelajari bahasa Arab sehingga dia memiliki pengetahuan yang cukup dalam bahasa Arab ini. Dia mampu untuk dapat menimba ilmu-ilmu Islam dari sumber-sumber yang terpercaya. Dia tidak akan mengandalkan, segedar mengandalkan terjemah saja. Dan kita ketahui bahwasannya terjemah itu banyak sekali kesalahan-kesalahan dalam penerjemahan. Sehingga orang yang memahami bahasa Arab ini, dia bagaikan... Seseorang yang memegang kunci ilmu Atau dia bagaikan seseorang yang sedang berada di tepian lautan Dan dia memiliki kemampuan yang cukup untuk berenang Dan dia mampu untuk berenang di laut itu baik dari segala sisinya Dia mampu berenang di tepian, dia mampu berenang di tengah Sehingga dia bisa memilih di mana dia tempat berenang Begitu pula orang yang memahami bahasa Arab ini Subhanallah, ikhwan, wa khawatfirullah, azakumullah Uh, tak terasa ini imat yang besar uh, Sebagaimana saya sebutkan tadi Kita mampu langsung menimba ilmu-ilmu Islam Dari sumber-sumbernya <coughs> Yaitu dari Al-Quran dan Sunnah Serta penjelasan uh, para ulama' Berkaitan dengan Al-Quran dan Sunnah ini Bagaimana kita memahaminya Dan bagaimana kita mengamalkannya Dengan pengamalan yang benar Ini semua tidak mungkin diraih Kecuali dengan jalan uh, Salah satunya adalah memahami uh, bahasa Arab Dan Allah Taala eh menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim. Itu diantaranya dalam surat eh uh, Maryam misalnya, surat Maryam ayat yang ke 97. Allah ta'ala firman, "Fa inna ma yassarna ka bilisanika litubashshira bihil wa tunzira bihi qaumal ludda." Dalam surat Maryam, surat ke-98, 97. Allah tabarak wa ta'ala "Fa inna ma yassarnahu bilisanik" Maka sesungguhnya yassarnahu kami telah mudahkan Al-Qur'an itu bilisanika dengan lisan wahai Muhammad itu dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini Allah tabarak wa mengatakan kami telah mudahkan Al-Qur'an lantaran bahasa Nabi Muhammad. Dan Sebagaimana kita tadi bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari orang Arab. Dan bahasa yang dipakai oleh Nabi yang terakhir, Nabi penutup dari seluruh nabi dan rasul adalah bahasa Arab. Maka Al-Hafiz ibn Katsir dalam tafsirnya mengatakan ketika menafsirkan ayat ini beliau mengatakan fa inna mayassarnahu yakni Al-Qur'an. Ketika Allah mengatakan sungguh kami telah mudahkan dia dia di sini yakni kata al-hafid bin al Katsir Al-Qur'an bilisanika ay ya Muhammad bilisani al-Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan lisan dan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wahual lisan al-Arabi al-Mubin al-Fasih al-Kamil Al-Hafid bin al Katsir mengatakan yang dimaksud lisan atau bahasa Nabi Muhammad adalah al-lisanul al Arabi bahasa Arab, al-Mubin yang nyata al-Fasih yang fasih, yang terang Al-Kamil, yang sempurna Lihat ikhwan wa khutfillah Al-Kamil, yang sempurna Men-sifati bahasa rapi itu dengan beberapa sifat Yang pertama Al-Mubin Yang nyata, yang terang Al-Fasih Yang jelas Kemudian yang terakhir, Al-Kamil Yang sempurna Begitu pula Al-Imam al-Shawqani dalam tafsirnya Itu tafsir Fathul Qadir Beliau mengatakan Ketika menjelaskan makna Ay yassarnal quran e, Ketika menjelaskan firman Allah Dalam surat Maryam tadi Fa innama yassarnahu bilisanika Ay yassarnal quran Bi inzalina lahu ala lugatik Maksudnya adalah Allah subhanahu wa ta'ala Telah memudahkan al quran Karena diturunkan dengan bahasa muwahi muhammad Wafassallahu Wasahallahu Kami rinci dan kami mudahkan dia Karena bahasa Begitu pula Syekh Abdul Rahman Al-Sa'di mengatakan dalam tafsirnya yaitu Tayisir Al-Quran Al-Karim. Tayisir Al-Karim Al-Rahman fi tafsir Kalamil Manan. Beliau mengatakan ketika menafsirkan ayat yang kita baca barusan. Yukhbiru ta'ala an ni'matihi ta'ala. Wa anna allaha yassara hadha al-Quran Al-Karim bilisani al-rasuli Muhammadin sallallahu alaihi wasallam yassara al-fadhahu wa ma'aniyahu li yahsul al minhu wa kata asy-syekh abrahman as-sa'di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa ta'ala menerangkan tentang salah satu nikmatnya yaitu Allah mudahkan Al-Qur'an ini lantaran ia diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lantaran dia diturunkan dengan bahasa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan bahasa Nabi Muhammad tidak-tidak tidak bukan adalah bahasa Arab Yassara al-fadahu Dimudahkan lafaznya Lafaz-lafaznya Wa ma'aniyahu Dan dimudahkan maknanya Liahsulal maksudu minhu Agar kita mendapatkan maksud Dari diturunkannya Al-Quran Walintifa'ubih Dan mengambil faidah darinya Maka ayah kawan wa khutfillah Azzaakumullah kita mengingatkan kembali kepada kita semua Agar kita berusaha untuk mengikhlaskan semua ibadah kita hanya untuk mencari ridha Allahu Tabaraka wa Ta'ala Dan diantaranya kita berusaha mengikhlaskan diri kita ketika kita mempelajari bahasa Arab ini Karena bahasa Arab ini adalah ibadah Mempelajari bahasa Arab ini adalah ibadah Maka sebagaimana ibadah-ibadah yang lain tidak akan diterima oleh Allahu Tabaraka wa Ta'ala Kecuali dengan diantaranya memenuhi syarat yaitu ikhlas kepada Allahu Azza wa Jal dan insyaAllah Pada malam ini kita akan uh, Menanjutkan kembali uh, Ikhtibar Syafahi Yang mana Sudah kita mulai pada pertemuan yang lalu Dan sudah ada 5 atau 6 ini Abu Zuhri Ada 5-6 uh, Ikhwan dan akhwat yang sudah kita uji Dan mudah-mudahan pada malam ini juga kita Dapatkan jumlah yang uh, lebih banyak Agar uh, mudah-mudahan Uh, ini bisa menjadi uh, sebagai wakil daripada ikhwan niwan akhwat yang belajar melalui radio Dan ini menjadi uh, sekaligus sebagai tolak ukur uh, bagaimana efektivitas pembelajaran kita selama ini Baik, ikhwan wa'atfillah azakumullah dibuka seluas-luasnya bagi antum Dan sudah anda jelaskan pada pertemuan yang lalu uh, Cara kita ujian syafahi melalui uh, siaran radio ini adalah Uh, yang pertama, Antum nanti akan diminta untuk membaca satu nas bacaan atau satu dialog. Kemudian, anak akan menanyakan beberapa hal berkaitan dengan dialog atau bacaan yang sudah Antum baca tadi. Kemudian, uh, ada juga <coughs> pertanyaan berkaitan dengan uh, kaidah-kaidah Nah, dan sarf secara global yang sudah kita bahas. Tidak secara rinci, secara global saja. Kemudian, uh, ada juga uh, uh, tugas untuk... Misalnya uh, mencari mufrod atau mencari jamak dari satu kata, dan yang terakhir uh, antum akan diminta untuk membuat satu kalimat sempurna dari dari beberapa kata yang anda akan uh, berikan. Demikian. Baik. Nah. Dan uh, kita selanjutnya buka <tuh> line telepon untuk para pendengar ojek semuanya. Bagi anda yang ingin berinteraktif secara langsung guna mengikuti ujian lisan ini, silahkan di 0218236543. Kita sudah dapatkan satu. Telefon kita angkat. Baik, silakan. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dengan ya. siapa di mana ini pak? Dengan Abdul Wahid di Cikanjur. Masya Allah. Kebaiklah pak Abdul Wahid. Alhamdulillah. Assalamualaikum. Alkab. Waan tak waqadariq? Alhamdulillah ya dan Masya Allah. Bagaimana cuaca di Cikanjur pak Abdul Wahid? Hujan. Lagi hujan, hujan. Oh lagi hujan sama kalau ya. begitu. Terbilang tak jelas suaranya. Benar -benar. Nah, tufadzal pak Abdulahid, iftah sifha tiga puluh. Tiga puluh. Nah, sifha tiga puluh. Yeah. Ya. Keras? Ikra, nah, tefadal, ikra. Nah, yeah. tufadzal ikra. Ya. Manfaat habal Fasli. Nah. Anas batas tulu. E, Terjemah awalan pak Abdulahid. Ya berkah yang telah membuka pintu kelas. Nah. Anas batas tulu. Saya telah membukanya. Mashallah, nah. Wan fatah, wan fatah nawafilah. Nam. Dan siapa yang telah membuka jendela? Nam. Ana fatah dia? Baik. Siapa yang telah membukanya? Sahih. Man kasseroh hadal maktaba? Nam. Man kasseroh? Man kasseroh hadal maktaba? Nam. Siapa yang telah membuka mematahkan, mematahkan meja? Nam. Aan tak kasar tahu ya Hashimu? Apakah kamu yang telah mematahkan ya Hashim? Lah, ini makasar tu. Tidak, saya tidak mematahkannya. Sahih. Hmm. Stemer. Arut, Arut ya Zakaria, waham jatuh wa Usmanu mimakata. Apakah apakah telah kembali Zakaria, Fahamzah dan Osman dari Mekah? Naam. Lah, marojau. Naam. Belum. Belum kembali. Sahih. Mereka belum? Mereka belum kembali. Naam. Istimewa Pak uh, Abdurrahim. Ya ustadzu. Kharajatul labul jududu wa dhahatu ila al mutiri. Naam. Ya ustadz. Uh, telah keluar murid-murid nah. yang baru. Naam. Dan pergi menuju ke mudir atau Sa kepala sekolah Sahih, Nah, Afahim tak tersaya tolha Na'am Apakah kamu telah faham pelajaran, wahai tolha Ja'id Na'am, fahim tu jayidan Fahim tuhu Fahim tuhu jayidan Na'am Benar, saya telah faham dengan baik Na'am Ja'id, syukuran, Pak Abdul Haid terjemahan yang bagus Ada salah-salah yang belum kita sekarang, kita baca sekarang Siap Pak Abdul Rahid Oke okay, okay, Tidak banyak insya Allah Karena Pak Abdul Rahid sudah membaca tadi Dialognya cukup banyak yeah. Maka pertanyaan pertanyaan kita kurangi Begitu Pak Abdul Rahid nah, nah. Baik Pak Abdul Rahid yeah. Silakan tidak apa dibuka bukunya yeah. Ada beberapa pertanyaan Yang pertama berkaitan dengan uh, Isti'abu an-nas Al-fahmu an-nas Bagaimana pemahaman Pak Abdul Rahid terhadap bacaan yang dibaca tadi. Nah, siap Pak Abdul Rahid? InsyaAllah. Ya. Baik. Soal yang pertama. Ajib anil as'ilatil atiyah. Aina zahabatul labul jududu. Aina. Zahabatul labul jududu. Nah. Zahabatul labul jududu ilal mudiri. Muntaz. Bisa terjemahkan Pak Abdul Rahid? Eh, para murid yang baru itu. Nah telah pergi ke tolah. Ahsad. Sahih. Yang kedua sekarang. Nah. Afahima talhatu ad-darsa. Afahima talhatu ad-darsa. Naam. Naam. Fahim, fahimahu. Fahimahu. Sahih. Mumtaz. Naam. Fahimahu. Mumtaz. Pak Abdullahid, sahih atau khatak? Sekarang, sahih atau khatak? Antum bilang sahih jika kalimatnya benar. Antum bilang khatak jika kalimatnya salah. فتحة حامدٌ النافذة، فتحة حامدٌ النافذة صحيح أو خطأ؟ خطأ، خطأ الصحيح؟ علي، علي، علي فتحة؟ فتحة عليٌ النافذة. ممتاز، فتحة عليٌ النافذة صحيح. yang kedua, صحيح atau kata. Zahabat tulabul jududu ilal-tabibi Zahabat tulabul jududu ilal-tabibi Sahih atau khatah? Khatah Khatah ah, Sahih mana? Zahabat tulabul jududu ilal-mutiri Nah, sahih Satu lagi pak Alhamdulillah Sahih atau khatah uh... Talha Lam yafham ad-dars Talhah Lam Yafham Ad-Dars Sahih atau khata Khata Khata, na'am As-Sahih As-Sahih Fahim Tuhu Jayidan Fahim Tuhu Kalau Fahim Tuhu berarti Pak Abdul Rahid yang faham Bagaimana domitnya? Ah. Tadi Pak Abdul Rahid sudah bisa Fahimahu Hu Fahimah Hu Jayidan Mumtaz, mumtaz Beberapa soal lagi Pak Abdul Rahid Pak Abdul di sini ada kalimat Eee uh, Misalnya qara'a at al-Qur'ana. Al qara'a at-thalibu al-Qur'ana. Ini jumlah ismiyah atau jumlah fi'liyah, Pak Abdullah? Jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyah. Fi Mengapa disebut jumlah fi'liyah? Karena Lianna... <coughs> mubtada' akil fi'li. Karena Ubtudi abil Ubtu Sahih Karena dia dimulai dengan Seng. Kata kerja Fail Yaitu Apa kata kerjanya Qara Qara Qara Qara Qar'at Qur'ana Apa posisi At talibu Di situ Dan apa posisi Al-Quran Di situ At Ta talibu Al-Fail Al-Qur'ana Muf'ul Muntaz Sahih Sahih At talibu Fail Ma'mana fa'il Abdul Rahim At talibu Ma'mana fa'il Apa ini Mas dengan fa'il Oh fa'il Subyek Subjek um am um, of dari al-qur'ana apa objek. dalam bahasa kita objek syukuran satu lagi Pak Abdul ya. Pak Abdul Rahim masukkan uh, dalam kalimat sempurna eh uh, al-qahwah al-qahwatu hmm, masukkan kalimat al-qahwah dalam kalimat sempurna al-qahwatu memang Ma al-qahwatu Pak Abdul Rahim kopi ah naam jey eh uh, Sharibat Fatimatu Al-Qawah Masya Allah Syaribat Fatimatu Al-Qawah Al-Qawah Mumtaz Ahsant Naam Syukuran Pak Abdul Raheid. Ini al Masya Allah semua Soal anda bisa jawab Alhamdulillah Rizakumul Khair Masya al Wa Iyakum Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Rahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Wa Wabarakatuh wa wa Rizakumul wa Khair Pada Pak Abdul Wahid Di Tiga Dan nilainya mumtaz ada. Eh? Eh? Alhamdulillah Mumtaz ya Pak ya Naam saya berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Abdul Wahid Saya berikan kesempatan yang kedua di belakang Pak Abdul Wahid di, Yang ada di Ciganjur bagi pendengar yang lain di 021-823-3661 Silahkan untuk mengikuti ujian syafi'i atau ujian lisan Dari pembahasan kitab Rasulullah Jilid yang kedua dari bab 1 sampai dengan bab 10 Silakan. Kita angkat kelofon selanjutnya Ya, halo Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi dengan siapa? Ibu Tina di jantung. Ahlan. Ahlan Ibu Tina. Kehabaluk Ibu Tina? Alhamdulillah sehat. Masyaallah, Allah Eh tolong, tolong jangan cepat-cepat ya. Lagi. Oh belum, iya. Belum pernah ngikutin, baru mau mencoba. Oh iya, enggak Ibu Tina sudah beberapa kali ikuti pembelajaran. Oh belum pernah, ujian, Oh iya, tidak apa-apa. Belajarnya -apa. ngikutin dari pelajaran 5 dulu. Oh iya, tidak. Ambilah kalau begitu nanti eh Ibu Tina baca Ad-Darsus Sadis. Safah 36 Safah sita tun wasala sun. Ya. Sita tun wasala tahalaman itu ibu Tina. Hmm, 60. Eh. Hmm. Sita tun. Wasala sun. Nah, sita tun wasala Hmm. Sita tun wasala sun. Mana puluhan nya? Sita wasala sun. Sita. Lah, puluhannya salah. Sita tun wasala sun. Tiga puluh. Tiga Wajati ibu Tina. Ya. Sudah ketemu? Tafaddat Tafaddali Ikra'i Ad-Darsus Sa'adis Nah Pelajaran ke-6 Ah, sant Mata rojaqta minal madrasati Ya, benar ya Nah Kapan uh, Kapan uh, Kapan Raja. kamu Kembali dari Minal madrasah Kapan kamu kembali dari madrasah Wahai Anakku Nah uh, Rojaqtu Koblanifi Sa'ati Nah saya saya kembali eh, ke obla oblanisi eh, sebelum setengah jam yang lalu Mumtaz setengah jam yang lalu Nah Aina aina ufkuka aina ufkuka Maryammu ama ama rojaat Nah di mana saudara saudaramu eh di mana saudaramu Maryam Nah di mana saudara perempuanmu Maryam Nah di mana saudara perempuanmu Maryam Nah, nah. Hmm, ah, saya saya tidak amaro me... Amarajaat bukankah? Bukankah telah kembali, iya, dia telah kembali. Bukankah dia telah kembali? Nah. La la adri. Nah, la adri. Nah, Ana tuha. Nah. Ah, tidak, saya tidak tahu. Nah. Saya tidak melihatnya. Sahih. Nah, di sini kembali ke Syata. Ibu Tina? Ke Maryam. Sahih. Naam. Madha madha qur'atil Madha qur'atil yum. Naam. Sahih. Apa yang apa yang kamu baca hari ini? Naam. Qur'tul yauma darsan jadid. Jadid dan filiqi. Nah. saya membaca pada hari ini pelajaran pelajaran baru pelajaran baru fikih sahih. Nah, dalam atau pada fikih? Nah, pada fikih. Apa? Afhim, Afah, <coughs> afhim tahu? Nah. Apakah apakah kamu eh uh, paham? Nah. Pa, apakah kamu memahaminya? Sahih. Nah. Naam. Fahimtuhu jayidan. Nah. Iya nah. benar, saya memahaminya betul-betul. Nah, dengan baik. Jadi eh, baik. Nah. Satu lagi, silakan. Apa korok tal Quran al Apakah tidakkah? Bukankah? Bukankah engkau membaca Al Quran hari ini? Namp. Bila korok tu suratur? Suratar. Korok tu suratar Rohmani, wahwahafis wa tuha. Sahih. Bafarisa bafarisa Riyal mudar itu katuniron. Nah. Ya. Saya membaca surat Ar-Rahman dan uh, dan, uh, saya dan saya menghafalnya. Dan saya sudah menghafalnya. Nah. Bapak ini dan maka maka uh, gembira uh, maka guru gembira sekali. Nah. Di apa di B? kepada kamu nah wakola inakah inakah ah sanuto libin filvasli nah dan dia, dia berkata Dia di sini siapa guru kita almutaris almutaris guru inakah sesungguhnya engkau uh, paling paling baik murid ah murid yang paling baik di kelas ini masya allah Masya Allah. Masya Allah, enam. alman ya ya bunaya. Nama. Masya Allah, uh, semoga Allah menambah ilmu uh, ya wahai, wahai anakku. Nama. Keparamu wahai anakku. Nama. Kepadamu wahai anakku. Masya Allah, enam. ibu Tina. Cukup, enam. Taib ada beberapa pertanyaan berkaitan dengan yang barusan dibaca ibu Tina. Siap Baik. ibu Tina? Insya Allah. Taib. Nama. Uh, Soalan yang awal. Eh dibuka bukunya boleh. Boleh ya. Nah. Mata rajaa Saidun minal madrasah. Mata rajaa Saidun minal madrasati. Said eh Mata rajaa Saidun. Mata rajaa rajaa Saidun minal fadli. Minal? Minal madrasati. Minal madrasati. Qabla nisfi sa'atin. Qabla nisfi sa'atin. Mumtaz. Sahih. Soalan kedua. Yeah. Ya. Ayya suratin hafidha sa'idun. Ayya suratin hafidha sa'idun. Ha'idun. <coughs> <coughs> hafidha suratan. ar rahmani. Naam. So, hafidha surata. ar rahman Ar-Rahmani. Ta'id. Sahih atau khata sekarang? Ibu Tina. Yeah. Kalau benar katakan sahih, kalau salah katakan Kata. khata Kata, ya. uh, Al-mudarrisu ghodiba min sa'idin Ghodiba itu marah uh, Sahih, min sa'idin Ghodiba min sa'id, sahih atau khata? Uh, khata Khata, As sahih As-sahih Hwa, uh, Hwa hmm, Hwa Hwa al-ustad itu hmm. Hmm. Kalau tidak ghodiba maka bagaimana? Fariha bi Sa'idin. Fariha bi Sa'idin. Sahih. Fariha bi Sa'idin. Taib. Masih saya atau khatak? Ya. Uktu Sa'idin A'ishah. Uktu Sa'idin A'ishah. Sahih atau khatak? Khatak. Khatak. Sahih mana? Aswafi. Maryam. Maryam. Uktu Sa'idin Maryam. Nah. Maryam. Masih saya atau khatah. Satu lagi, Ibu Tina. Yeah. Qara'a sa'idun al-yawma darsan jadidan fil fiqhi. Qara'a sa'idun al-yawm darsan jadidan fil fiqhi. Saya atau khatah? Saya yeah. uh, uh... ulang. Sahih. Sahih? Ah, sahih? Yakin? Qaraa Saidun al-yauma. Nah, Saidun al-yauma. Darasan jadidan fil fiqhi. Saya khata. Oke. Sahih. Ahsantum. Iya, memang benar itu jawaban. Benar, tidak, benar. Nah, tidak salah kalimat itu. Baik, berikutnya? Ya. Oh, Ibu Tina? Iya, ya, iya. Uh, di sini Ibu Tina yang barusan Ibu baca tadi ada banyak sekali kata kerja disebutkan di situ. Iya. Uh, yang disebutkan di situ kata kerja jenis apa itu, Ibu Tina? Atau ibu tina sebutkan dulu. apa saja kata kerja yang, di, ibu, yang ibu tina baca? Hah? Fi'il Filmaudi. Contohnya apa yang disebutkan sih di antaranya? Rojak ta. Rojak ta. Hmm. Sebutkan tiga. Tunggu. dulu ya, ditunggu Tunggu. Tunggu. Tunggu. satu lagi Al Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Tunggu. Ibu Tina bisa tolong sebutkan fi'il mudhari'nya dari kali oh, misalnya raja'ah. bagaimana fi'il mudhari'? Raja'ah? Raja'ah yarji'u Raja'ah yarji'u mumtaz Satu lagi fahima Fahima afahima Fahima yafhamu, fahima يفهم mumtaz Satu lagi hafizha Hafizha yahfadzu Hafizha yahfadzu tayy A uh, satu lagi, Ibu Tina. Ya, ya. Satu soal berkaitan ya. dengan membuat uh, kalimat dari satu kata. kata ya. Siap, Ibu Tina? Insyaallah, apa? apa. Silakan uh, buat kata dari sa'at. Sa'atun. Sa'atun. Nah, ko oh, sa'atun um, ya. Nah. Hadza. sa'atun ruhi sun tidan. Haza sa'atun rahisun Sa'atun pakai haza atau pakai hazihi, Ibu Tina? Oh ya, sa'atun. Naam, rahisun atau rahisatun? Rahisatun jiddan. Naam, hazihi sa'atun rahisatun. Rahi rahi hazihi as sa'atun rahisatun rahi jiddan. Rahi jiddan. Mumtaz. Satu lagi, Ibu Tina. Kak, ya. uh, dari kalimat misalnya suratun, sin wa'u ra ta suratun. Surasun. Oh. Fa'in tu saya hafal Hafiz tu au fa'im tu Oh hafal ya Hafiz tu Hafiz tu suratun nabak Hafiz tu surat tu atau surata Hafiz Hafiz tu nabak naba Suratan, nabai. suratan nabai. Mengapa surata ibu Tina Karena maful fi bi. Mafulun bih dan mafulun bih pasti harus apa marfu atau majrur Mansub mansubun bilfathah. mansubun bil Terima ya. kasih syukron ibu Tina Jazakallahu khair Masya Allah sebagian ya. besar ibu Tina ya. dapat menjawab ya. soal-soalnya alhamdulillah Makasih. Asalamualaikum, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam. Baik, jadi nah. eh, secara pada Ibu Tina di Jejantung dan yang kita berikan adalah JJ dan San. JJ dan San. Disekalah dan kita berikan kesempatan yang ketiga di belakang Ibu Tina, eh, di Jejantung silakan bagi pendengar di 0218236543. Ujian syafahi dari bab 1 sampai dengan bab 10 yang kita ambil secara kita berikan kesempatan yang ketiga Fadol Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Dengan siapa di mana? Dengan Ahi Satria di Narogong Nah hmm. Kefaaluk Ah Satria Alhamdulillah Masya Asal. Bagaimana Narogong? Hujan seperti Narogong ini? Ya hujan Masa As-Sofi Fadol Ah Satria Antum Matikan dulu radionya Ada feedback yang Sangat keras sekali Sudah? Sudah Masa Baik al Satria ikra Ad-Dars As-Sabi Sofha Maaf satria, Radionya dimatikan saja Ada feedback pay. JazakAllah Khair, silahkan Enak tak? Enam, kita baca Sofha Sittatun Wa Arba'un Kita boleh baca di radio huwa, Kesaharbaun. Se Enam. Seta tunwarbaun. Antum sudah matikan radionya, Satria? Klasik. Klasik. Baik. Zalahit. Stamer. Enam. Seta tunwarbaun. Enam. Adar tu asabi. As Enam. Terjem. Pelajaran ketujuh. Sahih, nah. Al Abu. Ayah. Ayah ada haktum mak dar siya abainai. Enam. Kemana kali telah pergi setelah kemana kalian pergi setelah pelajaran? Ya anak-anakku, nah. anak-anakku. Hmm. Al, al Abenau lehap nak ilalmal abi. Hmm. Kami telah pergi ke tempat bermain. Sahih. Al Abu, aku rotal kau kami langsung aku rotas nah. nah. apakah yang kalian mainkan, yang telah kalian mainkan permainan khas sepak bola atau bola basket? Sahih. Nah, Al Abenau. Al'ibuna al-yawma karatu al-qadam. <tuh> nah. Kami telah bermain hari ini bola kaki. Sahih. Al'ibuna qarat as-salati fi, fi as-usbui al al-madi. Naam. Dan kami telah bermain bola basket di minggu yang lalu. Naam, sahih. Al-abu, a madhahtum ila maktabati al-yawma? Bukankah kalian telah pergi? ke perbualan hari ini. Nah. Alau. -al -na tidak usah. Tasya, eh, tidak usah disebutkan alab alab benar berulang-ulang kali. Langsung saja kalimatnya. Alab benar. Iya, kami telah pergi. Nah. Mada koro tumunaka. Apa yang telah kalian baca di sana? Nah. Koro na asuhova. Kami telah membaca koran-koran. Nah. Assalamualaikum Al-Akhbarominalilah Atir Yaumas. Nah, apakah kalian telah mendengar berita dari radio hari ini? Nah, naam sambil naah. ya, kami telah mendengarnya. Jadi, istimewa. Nai ilaatin sambil di siaran mana kalian telah mendengar? Dari siaran mana? Ah, dari siaran mana kalian telah mendengarnya? Sahih. Nah kami annah min salati ilaatin kami telah mendengar dari tiga siaran nah min ilaati riyadi dari siaran riad wa idha atil qahirati dan dari siaran qahiro nah wa ilaatul atil london Lundana, nah. dan nah dari siaran london baik ya. sekrang ah satria cukup jazakallahu khair Al-Qiraah Mumtazah, bacanya bagus dan artinya juga masyaAllah. Taib ala'an a'jib anil asiratil aatiyah, Mustaid ya, Ah Satria, Mustaid, siap? InsyaAllah satu Mustaid. Taib, Rakam Wahid. Aina zahab al-Abna'u بعد الدرس. Aina zahab al-Abna'u بعد الدرس. Zahabu ila al-Malabi. ذهب الممتاز صحيح bisa diterjemahkan Jawaban tadi mereka semua pergi ke lapangan main. ممتاز As-su'al tsani Madza yal'abuna fil mal'ab Madza yal'abuna fil mal'ab Yal'abuna fil mal'ab kurat al-qadam Masha Allah yal'abuna kurat al -qadami. sahih Anna la'ibu kurat as Mata lari bola Sallah. Lari bola Sallah. Di asbuwah al madi. Di asbuwah al madi. Sahih. Masya Allah. Taib soal akhir. Soal yang terakhir berkaitan dengan ajib an-nasidatil atiya. Masa kara abnau fil maktabah. Masa kara abnau fil maktabah. Soalan tu betul betul susah terus. Betul. Ia kerana cuitan ini. Ulang sekali lagi. Nam. Korau filmat sabatim asfuf. Nam, sepertinya komunikasi kita kita agak surut ini. Terputus-putus suaranya. Ah, maksud. Cepat sekali lagi. Korau filmat sabatim asfufa. Sahih, suara antem jelas sekarang. Ah, sant. Yakhi. Cukup. Sekarang sahih al kata. Uh, antem paham ya. Perintahnya di sini. Ah, satria. Nam. Perintahnya Antum paham? Ya, paham Ustaz. Baik. Sahih atau khatak? La'ibal abuna'u kurata al-qadami fil-usbu'il-madi. Khatak. Hah? Khatak sahih? Khatak. Khatak. Sahih mada? La'ibal abna'u fil-usbu'il-madi kurata salah. Mumtaz, mumtaz. Masih sahih atau khatak? الأبناء ذهبوا إلى المكتبة بعد الدرس. الأبناء ذهبوا إلى المكتبة بعد الدرس. صحيح أو خطأ. خطأ. صح. خطأ. الصحيح ماذا؟ ذهبوا إلى الملعب بعد الدرس. نعم ذهبوا إلى الملعب بعد الدرس. صحيح. سألقى لي. صحيح أو خطأ. Sami al-abna'u min arbaati ida'atin min arbaati ida'atin sahih khata' khata' asaba da Samiu min salafi ila aatin mumtaz mumtaz ahsanta Baik, sala berikutnya satria dari anton baca tadi ada beberapa isim yang jamak subhanallah wah Kebetulah eh, terputus eh, sambungan telepon dari Ah Satria di Nerogong hmm. mungkin kerana gangguan cuaca juga. Dan kebetulah kami eh, capai jasa kelakar ala ala ku dihal. Dan insya Allah kita berikan takdir. Montas, montas. Semua jawapan besar jawab. Nah. Tapi kami capai jasa kelakar kepada Ah Satria atas Dan eh, insya Allah kedepannya dia bisa bongkar kembali dalam kajian-kajian kita dalam ujian interaktif atau mungkin anda ingin menggunakan kembali ujian silakan fobang di 0218236543. Taufaning Rahimahalal Subhanahuwataala kita berikan kesempatan kembali di belakang satria di 0218236543. Kami sampaikan dalam ujian syafahiah tulisan dari bab satu sampai dengan bab sepuluh pelajaran darul suluk al arabiyah <tawa> yang cerita kedua. Taufan kita berikan kesempatan berikutnya. Fobang. Hello. Oh, asalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Dengan siapa di mana? Dengan Pak Abdul Waris. Baik, oh, di mana Pak? Ah, uh, di Jombang Raweleh, Pak. Baik, silakan. Raweleh di mana itu? Bogor. Ya. Uh, oh, Jakarta. Silakan. Eh, Masya Allah Baik. Ya. Pak Abdul Waris tadi mendengarkan bacaan yang dibaca Satria sebelum antum? Dengar, Pak. Dengar ya. Antum tahu ad-dars kam? Pelajaran ke itu? Adres susabi. Adres susabi. Ya. Antum tadi ikuti ya, bacanya ya. Baik antum ikuti bacaannya atau tidak tadi? Uh, ikutin saja. Tapi, kalau gitu masih berkaitan yang dibaca Asatrie tadi, siap. Hmm, Apa ya. kita pilih dialog yang lain? Boleh tak? Yang mana nih? Yang. Lanjutkan tadi soalnya tadi soal Asatrie. Boleh ber. Tapi, mudah insya Allah. Abu Abdul Waris. Hmm. Di bacaan yang dibaca Satria tadi ada beberapa kata benda yang jamak. Ada beberapa kata benda yang jamak. Antum paham kata benda jamak, Pak Abdul Haris? Hmm, paham, Satri. Paham. Antum sebutkan tiga uh, kata benda jamak yang ada di dialog yang barusan dibaca tadi. Mmm, Pertama? As-suhuf. As Sahih, As Bagus. Ada lagi yang lain? Mm. Nah, satu saja satu lagi. Tidak apa, satu lagi. Idaatin. Idaatin, sahih sahih. As-sohuf jama. Mufrohnya apa itu, Pak Abdul Haris? Mufrohnya sa sahafa itu. Ah? Sahafa. Sahafa atau sahifah? Sahifah. Sahifah. Nam. Kalau sahafa, lain lagi. As-sohuf jama dari as sahifah. Wabih? Jelas Pak Abdul Haris? Jelas Iza tadi Iza'atin tadi, Iza'at Itu bagaimana mufraatnya? Bagaimana tunggalnya? Mufraatnya ida'atun. Ida'atun. nah Soheh, di kalimat yang sebelumnya ada penjelasan tentang mufraatnya Baik Syukurkan Pak uh, Abdul Haris Satu lagi Pak Abdul Haris hmm. uh, Di dialog yang dibaca tadi ada beberapa kata kerja sebutkan beberapa kata kerja tersebut Pak Abdul Haris. Kata kerja fiil madhi Ustaz. Nah, fadal, fadal sebutkan. Mhm, jahabtum. Yang pertama jahabtum. Tayib. Yang kedua? Yang kedua benar Sahih. Bisa sebutkan satu lagi? Qaraatum. Qaraatum, muntas. Muntas. Bisa sebutkan fiil mudhari Pak Abdul Haris? Ini semua fiil madhi tadi kan? Mhm, jahaba yjahabun. Muntas. Terus Ah, Laiba. Qara'a yaqra'u jayd. Laiba. Laiba ya mumtaz. Satu lagi. Fa, fahima atau samia? Samia. Ah, fahima yafhamu Fahima yafhamu Samia? Samia yasmu. Yas. Yasma'u. Tayib. Fabdaris ya soal yang lain. Hmm, siap, siap. Taib Pak Abdul Haris tolong masukkan beberapa kata yang anda sebutkan uh, setelah ini dalam kalimat sempurna Siap Pak Abdul Haris Siap Baik Masukkan kata misalnya uh, Al-usbu'ul ma'zi Al-usbu'ul ma'zi Dalam kalimat Mali. sempurna Nah lain bina quratal salati til usbu al madi. Mumtaz, mumtaz. Selasbu al Bisa diterjemahkan, Pak? Ulwaris. Kami bermain uh, bola basket pada minggu yang lalu. Mumtaz, mumtaz. Kalimat berikutnya. Quratal qadam. Quratal quratul qadam. Nama na quratal qadam? Uh, sepak bola, Teh. Mumtaz. Nah, uh, nah. nah. Ibenal Yawma Quratal pada. Muntas. Tak yakfi, yakfi. Sudah betul betul. Ibenal Yawma Quratal Qoroh -qurat. itu di kalimat sempurna sudah. Terjemahkan. Kami bermain pada hari ini sepak bola. Muntas. Muntas. Satu lagi, Pak Abduriz. Siap? Hmm, siap. Siap. Baik. Masukkan dalam kalimat kata Qoroh. Ah. Qoroh. Qara ah. Qoroh tul Qur'an al Yawm. Muntas. Qoroh tul Qur'an al Yawm. Terjem. Terjemahkan. Aku telah membaca Al-Quran Al pada hari ini Mumtaz, -hmm. mumtaz Syukuran Pak Abdul -hmm. Aris Masya Allah semua jawaban sebagian besar Antum bisa jawab Alhamdulillah Syukuran Jazakallah khair Warakallahu alaykum Assalamualaikum Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Saya bersyukur kepada Pak Abdul Aris Di Rawalile Dan kita berikan kesempatan berikutnya Untuk nak Bagi para pendengar yang Kita akan rehat sejenak Jangan kemana-mana tetap bersama kami Dalam kajian ilmiah Bimbingan bahasa Arab untuk pemula dalam pembahasan kita berluru seluruh, dan kita akan lihat sejenak, kita ikuti beberapa foto ulama berikut ini. Dari bumi cerusi mengudara Radio dakwah Halusina wajaman hati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 في جنات يتساءلون عن, عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين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 Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, azqalu sholati 'alal munafiqin, Salatul isya'i wa salatul fajri. Seberat-beratnya sholat atas orang munafik, yaitu sholat isya' dan sholat fajar. Ya Allah ayyuhalladzina amanu ruku'u wasjudu wa'budu rabbakum wa'malul khaira la'allakum tuflih. Wahai orang-orang yang beriman. Rukuilah kamu, sujudlah kamu, dan sembahlah Rob kamu, serta berbuatlah kebaikan agar kamu sekalian memperoleh kemenangan. Roja Radio Dua Alusinawajama. A. F. L. A. Y. T. E. D. A. B. B. R. U. N. A. Radio Dakwah Al Sunnah Wal Jamaah. Alhamdulillah, Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi Nabi Muhammadin wal Aaliyahu Sahbi wa min Allahu Ma'bud kembali bersama anda pada kesempatan malam ini dalam kajian ilmiah bimbingan bahasa Arab dan masih dalam uh, ujian kita syafahi atau ujian lisan bagi para pendengar uji yang mungkin baru bergabung bersama kami silakan kami berikan kesempatan untuk dua atau tiga orang telepon dalam ujian syafahi ini dari bab 1 sampai dengan bab 10 jilid yang kedua dan kita buka uh, layanan telepon kami di 0218236543 silakan dan bagi yang memiliki pertanyaan anda bisa sampaikan di 0819-896543 Dengan format nama, alamat, kemudian pertanyaan Baik, kita angkat platform selanjutnya Halo Halo, Assalamualaikum Waalaikumsalam Waalaikumsalam Dengan siapa umum di mana? Umum Masjidah di Lenteng Agung Baik Kebhariki Umum Masjidah Alhamdulillah Baik Umum Masjidah tafadzali iftahi safhah Teks atun wa kamsun. Teks wa kamsun. Maafkan berapa itu, mumsyita? Teks atun wa kamsun. Iya, lima puluh sembilan. Baik. Iya. Tepatlah, tepatlah. Ikray. Ada sutra sih. Nama. Semua terjem. Pelajaran kesembilan. Baik. Bacaanmu dari surah Al-Jadah, fihi kamsata asaro toliman fak. Nah. Guru masuk kelas. Nah. Dan di kelas menemukan 15 murid saja. Baik. Nanti mau ngasihin karya. Tafadhol, tafadholi. Halo. Nah. Aqola lahum. Ah. Aqola berkata lahum. Nah. Pada Taliban. Nah. Ina tulabul jududul alhamdulillah. Aladina jau' amsi. Nah. Kemana murid-murid yang baru yang lima belas itu? Hmm, yang ya. dah? Al-khamsah Yang berapa itu? Alhamdulillah. Yang lima? Enam. Yang datang tadi sore. Amsi, amsi. Mana amsi? Kemarin, kemarin. Sahih, kemarin. Nah. Istemir. Uh. Kolah An nah. Abdullah berkata: Hadorul Yawma wa wa Koruju kablaqolil. Nah. Mereka hadir hari ini dan mereka keluar keluar ke. Kablaqolil. Ke, baru saja. Baru saja. Sahih. Abnu Anahum dahbu ilah Mudir. Nah. Saya menyangka mereka pergi ke ruang guru. Sahih. Eh. Korang? Alah Mudir. Ke ruang Kepala sekolah Sahih Rojaab Rojaab Sulabu Alkom Sulabu Alkom Kom Satu Bangda Kolil Nah Eh Mereka Kembali Siapa yang kembali Lima murid Tadi nah. Sebelum Bangda Kolil Tidak lama lagi Tidak lama Kemudian Ya tidak lama Kemudian Nah Bulan lahum mudirisu guru berkata pakolah pada mereka guru berkata pada mereka Nah Aila mudiri zahabtum ya abna Nah Apakah mereka ke ruang guru Apakah mereka pergi ke ruang guru wahai anak-anak Nah Kalu anak, anak berkata naam dah benar nilai liana nama asma anak sil po imati. Nah, eh, ya kami pergi ke, ke ruang muzir, nah, eh, karena kami karena sesungguhnya kami tidak menemukan nama-nama kami di buku daftar. Nah, di absen. Nah, Sahih. Sastera satu lagi satu bagar pagi kamu. Jelaskanmu dari tu wakola guru ber. Jelasa. Guru duduk. Nah. Dan berkata akorok tum dar sel amti ya abnani. Apakah kamu membaca perajaran kemarin wahai anak-anaku? Nah. Olatulabu anak-anak berkata naham. Uh, ya, kalau nahu, wakatab nahu, wahafid Kami membacanya dan kami menulisnya dan kami menghafalnya. Olal muda risu, guru berkata, nah, apa hintumu ha? Apakah kamu paham? Apakah kalian? Apakah kalian paham? Memahaminya? memahaminya. Nah. Kalu naam, kalu berkata tulab naam ya, paham nahu? Pahim. Pahim nahu. Daji Nah. Kami memahaminya dengan baik. Nah. Ma'ashalah hada darrah. Nah. Apakah? Eh, ini pertanyaan atau bagaimana, Mu? Hmm. Ma'ashalah. Uh, Ma'ashalah betapa mudahnya ini takjub oh, ta betapa mudahnya pelajaran ini ma'a hada darsa betapa mudahnya pelajaran ini nah taip, syukur, umu. Cukup. baik ummu masyita uh, sekarang beberapa pertanyaan eh uh, musta'idda ummu masyita siap insyaallah baik ya. ajib alabas <laughs> ajib 'anil as'ilatil atiyah Jawablah soal-soal berikut. Kam taliban wajadahul mudarrisu fil fasli. Kam taliban. Kam taliban. Mana kam taliban? Berapa murid? Wajadahul mudarrisu fil fasli. Ditemukan di dalam tulad. Nah. Uh, fil fasli khomsa. Hah? Fil fasli? Khomsa. Khomsa tulad? Khomsa... 5 5 murid. Sahih, 5 ya. murid. Ah, ha? yakin ummu masih tahu? 5 murid saja? Ya Dah, khata', afwan, ummu. Oh, khata', afwan. 15 tariban. Tariban. Ah, silakan dibuka ummu, boleh dibuka bukunya. Iya. Nah. Tadi kan di kalimat yang pertama ummu baca, "Dakhala al-mudarris al-fasla wa wajada fihi tariban faqat." Jadi berapa murid di kelas kamu? 15. 15. Lah, بس masih ada pertanyaan lain yang lain yang bisa dijawab. Baik. Eh soal berikutnya. Aina dhahabatut thullabul jududul khamsatu? Aina. Dhahabatut thullabul jududul khamsatu? Aina dhahaba? Meman aina Pergi. Nah. Iya. Uh, ilal mudir. Ilal mudir sahih. Pertanyaan berikutnya. Limadha dhahabu ila al-mudir? Limadha dhahabu ila al-mudir? Ma mana limadha? Kenapa? Naam, dhahabu ila al-mudir. Limadha? Ah, uh, li'anna ma wajadna asma'ahum fil qa'imah. Naam, kalimatnya mungkin begini, li'annahum ma wajadu asma'ahum fil qa'imah. Nah, begitomu? Yeah. Li'annahum, enggak enggak mungkin pakai li'annana. Iya. Yeah. Li'annahum mawajadu Li'annahum mawajadu asmahu. Asma'ahum. Asma'ahum Asma fil Mumtaz, mumtaz. Berikutnya mu, sahih atau khata'. Sahih atau khata'. Mana yang sahih atau khata'? Sahih betul, khata' salah. Baik. Nah, Zahaba at tul jududu ila gurfatin naumi. Saya atau khata? Khata. Khata. Sahih apa? At-tul-lah dahaba. dahaba. ila? Zahaba ila al-mujir. Zahaba ila al-mujir. Sahih. Nah. Nah. Berikutnya. Saya atau khata? Masih Masih saya atau khata? Dakhal al-mudarrisul faslah Dakhal al-mudarrisul faslah Wa wajada fihi Ishruna taliban Wa wajada fihi ishrina Taliban Sahih atau khatah? Khatah Khatah, sahih mana? Dakhal al-mudarrisul faslah Wa wajada fihi Khamshata al-Sahra taliban Taip, yang salah yang Tadi yang salah apa itu? Di mana yang salah tadi? Yang salah Uh, bilangan Bilangan jumlah Jumlah muridnya taib. Umu siap pertanyaan berikutnya Berkaitan dengan uh, Kaidan hau Siap umu masyidah Satu atau dua soal saja Siap umu uh, Tadi umu baca Khamisata asyara taliban Khamisata asyara taliban Ini uh, berkaitan dengan abad apa ini umu Khamisata asyara taliban al ma'dud -ma al adat wal, wal ma'dud -ma sahih al adat wal ma'dud -ma yang mana al adat dan yang mana al ma'dud -ma umu al adat khamsah uh... al adat al adat yang mana angka angka makanya yang mana angka, angkanya angka khamsatra khamsata saja khamsata khamsata 'ashara tayyib ayna al ma'dud -ma taliban taliban mumtaz satu lagi umu satu lagi Uh, masukkan kata berikut ke dalam kalimat sempurna. Uh, aljududu, aljududu. Masukkan kata aljududu dalam kalimat sempurna. Atau kalimat lain. Um. Kita berikan kalimat lain. Masukkan kalimat uh, rojaah ke dalam kalimat sempurna. Rojaah. <coughs> Raja'ah Ma mana Raja'ah Umu? Pulang Pulang, kembali, Kera, kembali. Nah, coba Ana Raja'ah Ana Raja'ahku Minal Madrasati Mumtaz Ana Raja'atu Minal, minal Madrasati Tarjim Tarjimahkan Umu Saya Kembali dari Madrasati Mumtaz Syukuran Umu Masyidah Jazakallah khair Alhamdulillah ada beberapa soal yang Sebagian besar bisa dijawab Alhamdulillah Syukuran Jazakallah khair Assalamualaikum Waalaikumsalam Wa Wabarakatuh saya biasa kita berakhir kepada Muhammadiyah di Lenteng Anggung, dan nilainya satu. Ajaijidan. Ajaijidan entah. Biasa kita berakhir. E? Saya kita berikan untuk satu orang penelpon terakhir pada kesempatan malam ini dalam ujian syafi'i, ujian lisan dan kita berikan kesempatan bagi penerima roja 0218236543 dan ini merupakan ujian terakhir juga yang akan disampaikan dari ujian lisan. Insyaallah. Ujian tulis akan menyusul. Anda boleh dapatkan ujian uh, dalam bentuk tulisan di website Radio Roja dan insya Allah akan kita upload dalam waktu yang tidak lama lagi di uh, Radio Roja.com dan kemudian untuk satu orang pelafon terakhir kita berikan kesempatan di 0218236543. Tafolat. Halo. Assalamualaikum. Assalamualaikum malam. Dengan siapa kamu di mana? Muhsan ya Allah. Terima kasih banyak. Muhsan. Baik. Baik. Eh uh, siap pemoisan? Mustaid dah? Nah, tapi jangan ini cepat-cepat ya. Soalnya saya uh, untuk speaking dan writing-nya belum. Uh, untuk mungkin apa? Uh, ini uh, mendengarnya belum terlalu jadi agak Tayib, laras, laras, laras, laras. Eh uh, tafaddali iftahi safha tis'atun wa sittun. Tis'atun. Tis'atun wa sittun. Angka berapa itu Ummu Ihsan? Tis'atun wa sittun. 69, ha? 69. 69. Tayib. Tafaddali, ikra'i. Ad-darsul asyr. Tayib. Matarjim, matarjim. Datang satu uh, tarjim. Uh, pelajaran ke-10. Tayib. Zahaba Zakaria li Liz, Roti Hamidin ba'da salatil fajr. Naam. Zahaba pergi Zakaria mengunjungi Hamid pada salatul setelah salat subuh. Nah, li untuk li ziarati, untuk menziarah untuk berkunjung. Nah. untuk meng, meng, berkunjung ke Hamid. Taib. Stamet uh, ma wajadahu fil baiti. Nah. Dan akan tetapi dia tidak menemukannya di rumah. Taib. Qala li ibnihi. Li ibnihi. Fa li ibnihi mutas berkata anak Musa, Aina, Aina. Siapa yang berkata di sini, Om? Um? Uh, anak Musa. Fakorah libnihi Musa. Fakorah maka berkatalah, berkatalah libnihi uh, kepada anaknya. Kepada anaknya Musa. Tanah anaknya Musa. Berarti siapa yang berkata di sini? Berarti Zakaria. Zakaria. Yang ditanya siapa? Uh, anak Musa. Anaknya, anaknya siapa? Anaknya Hamid. Anaknya Hamid, Om. Um, Namanya ya. siapa, Om? Um? Namanya Musa. Musa. nah, Nah, taib. Terus. Eh, uh, dhahaba ila suq. Ai na? Ai na abuka? Naam. Di mana bapakmu? Naam. Dhahaba ila suqi. Dia pergi ke pasar. <coughs> Naam. A ya dhabu ila suqi kull nah. Apakah dia pergi ke pasar setiap hari? Taib. Naam. Yazhabu daiman. Ya, dia pergi setiap hari. Dia daiman? Pergi dia selalu pergi selalu pergi ira suk ila suf ke pasar ba'da solatul fajr setelah salat subuh taid masa yarji'u min as kapan dia kembali dari pasar taid yarji'u fis-sa'ah as-sabiah dia kembali pada jam tujuh taid wa dan kadang-kadang fis-sa'ah kadang-kadang dia Uh, kembali pada jam 8. Sahih. Ma za yaf'alu Apakah dia? Ma za yaf'al? Apa sih ini? Apakah dia? Apa yang dikerjakan? Apakah yang Apakah yang di, apa yang dia kerjakan di rumah? Sahih. Yaqra'u as-suhuf, dia membaca koran. Na. Wa yasma'u al-akhbara, dan dia mendengarkan radio. Berita-berita di radio. Min, minal Iza'ati. Dengarkan Al-Akhbar. Maafkan Al-Akhbar. Al-Akhbar berita. Nah. Berita-berita. Minal Iza'atin. At, nah. Atin, minal Iza'ati. Minal Iza'ati. Dari siaran radio. Baik. Syukurkan Umu. Isan. Cukup. Sekarang Al-An, Al-As'ilah. Sekarang pertanyaan-pertanyaannya. Siap Umu? Mantap. Kita akan pelan-pelan insyaAllah. Ajib anil as'ilat al-atiyah. Ma mana ajib anil as'ilat al-atiyah? Uh, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut. Baik. As-soalul awal. Aina zahaba Zakaria ba'da solatil fajri? Aina zahaba Zakaria ba'da solatil fajri? Uh, zahaba Zakaria Bak dah solat Irfad di Ilasuk? Ilasuk? Ilasuk. Ke pasar, jadi Zakaria ke pasar. Ba'da dah solat Irfad jadi. Yakin menguasai? <laughs> dibuka, dibuka dialognya yang uasan. Terfotol boleh, boleh dibuka dialog yang kita baca tadi. Uh, Silakan dilihat. Anak ulang pertanyaannya sekali lagi. Anak ulang pertanyaannya. Nah. Aina, mana Aina? Di mana? Zahab Zakaria. Pergi Zakaria. Ba'da dah solat Irfad? Setelah solat. Tubuh. Nah, ke mana Zakaria pergi? Ke pasar Salah. Ke mana? Ila uh, Ila dhahaba Zakaria ila oh, Baiti. Baiti Hamid. Ila Baiti Ila Baiti Hamid. hamid. Ke mana perginya Zakaria? Karena hamid. Sahih. Uh, hal. Pertanyaan berikutnya, Umu, siap? Hmm. Hal. Mana hal atau A? Apakah Awajada Zakaria Hamidah fil bait Apakah tak ber, bertemu dengan uh, Hamid di rumah? Naam. Naam atau la? Uh, Jawabannya naam atau la? La. la. Naam, sahih la. Tidak ketemu. Tidak betul ketemu. kan? Sahih, betul. Idan pertanyaan berikutnya, man wajada man wajadahu fil bait Man wajadahu fil bait Siapa yang dia Musa, temukan di rumahnya? Di rumah, uh, ibn Musa. Ibnu? Li ibn Musa. Ibnu. Ibnu Ibnu. Hamid apa Ibnu Musa? Ibnu Musa. Ibnu Musa, anaknya Musa. Anaknya Musa. Siapa Ain man هذا Musa? Siapa Musa ini kalau begitu, Musa. Eh, <laughs> anaknya siapa ini? Ibn Musa. Anaknya Hamid. Musa. Uh, li... Anaknya Hamid. Ibnu Hamid. Ah, Ibnu Hamid. Ibn Hamid. Yang bernama Musa. Naam. Pak Faham ti? Maizan? Naam. Agak sedikit ngejelimat umum Isan. Tapi ini penting. Naam. Labas. Labas. Masih ada salah-salah lain. Soal berikutnya. Umum Isan. InsyaAllah yang yang mudah insyaAllah. Aina zahaba Musa. Ba'ada surat fajri Aina zahaba Musa. Atau ila aina zahaba Musa. Musa ya. Ba'ada surat fajri Pari'i Zakaria. Sarang Musa. Dah haba ilasuk. Ila Dah haba ilasuk. Sahih ahsan. Sekarang sahih al khotob. Siap umusan? Nah, sahih al khotob. Uh, Musa, pahamie baik-baik. Musa ibnu Hamidin. <laughs> Ibn Hamidin. Sahih al khotob. Musa ibnu Hamidin. Sahih al khotob. Sahih. Sahih. Musa anaknya? Amin. Hamid idan Hamidun Abu Musa. Sahih atau khata? Hamidun Abu Musa. Sahih. sahih. sahih nah, Tapi, uh, masih sahih atau khata, Mwisan? Uh, ya, Mwisan. atau uh, yadhabu Musa ila, Musa ila suki daiman. Yadhabu? Musa ila suki daiman. Yadhabu Musa ila suki daiman. Sahih atau khata? Sahih, sahi. Satu lagi kamu? Masih sahih atau khata? Yarji'u Musa ila al-bayti fi sabiati Yarji'u Musa ila al-bayti fi as-saati as-sabi'ati. Ha? Khata' atau sahih? Hah? Sahih khata' fi as-saati as-sabi'ati. Yarji'u Musa ila al-bayti fi as-saati as-sabi'ati. Sahih atau -sa khatoh Sahih mahat yang mener apa? Fisat isa minah uh, Fisat isa minah? Nah, lihat, lihat umu Kata -kata kalimatnya Yerju ya? fisat isa biah huh? Wahyanan wa fisat isa minah Jadi Musa Kembali pada jam 7 dan kadang-kadang jam 8 Sehingga kalau Sohih. tadi anda tanya saya Sahih atau khatoh tadi? Nah. Sahih Sahih Siap umu yang lainnya Soal salah berkaitan dengan nahu sekarang Siap umu? Iya. Baik ya. <tuh>. Apa eh uh, di sini tadi disebutkan beberapa kata kerja umum. Hmm. Tolong sebutkan beberapa kata kerja yang disebutkan uh, di sini. Misalnya apa? Eh uh, dzahaba. Dzahaba, apa lagi? Uh, uh, <laughs> ini jenisnya apa uh, dzahaba ini? Uh, jenis fail apa ini? Uh, fail madhi. Fail madhi. Okay, terus. Eh yarjiu mudore. Yarjiu mudore. Yaf'al mudore. Yaf'al mudore. Satu lagi. Satu lagi. yang terakhir. Yadhab, yarji', yarji' yaf'al, yaqra' yaqra yaqra alasi gadalik eh fi almadi dari yaqra bagaimana umo uh, qara qaraa ah, mumtaz uh, yaqra as-suhufa as-suhufa di sini uh, mengapa dia mansub eh uh, mafulun mafulun b mansubnya dengan apa ini tanda nasabnya apa fathah, fathah. ya as-suhufa sahih Umum eh uh... Satu lagi soalnya. Bisa Umu? Nah, Siap? Nah. Uh, buat kalimat sempurna dari kata uh, ahyanan. Ahyanan. Ahyanan. Nah, dari kalimat sendiri Umu Isan ya. Bukan dari, dari dialog. Dari kata sendiri. Ahyanan kadang-kadang. Sahih. Ahyanan. Uh... Ahyanan itu selalu di akhir kata pak ini pak. bisa di depan bisa di bisa, uh, ah, tengah nah, bisa di akhir kan kayak hal itu hal yang ya Ahyanan itu kadang-kadang nah. korak uh, qurana Quranah Ahyanan Ahyanan ah, Nah sudah Hah? atau tambahan lagi yang lain cukup gitu korak tul Quran Ahyanan Sahih Nah itu udah kalimat sepuluh sudah ah, ya, nah. nah satu lagi umum sekarang ya. kalau tadi Ahyanan sekarang Daiiman sekarang Daiman. Satu lagi. Masukkan kata daiman dalam da kalimat sempurna. Kebalikan dari ahyanan. Kalau ahyanan kadang-kadang daiman? Selalu. Selalu. Nah, ya, nah sant. Ana ya, qoratul qurana daiman. Ana qoratul qurana daiman. Saya selalu membaca Al-Quran. Tadi sebenarnya umum bilang kadang-kadang. Sekarang selalu. Tak berlapas. Lapas. Syukur alamuan hisan, jazakallahir, waraikallah fiqal, Alhamdulillah. Sebahagian ya, besar bisa dijawab. Alhamdulillah ya. Artinya hmm. saya untuk membaca, untuk pikirnya bisa selama dari awal pertama itu kan? Ya. Saya, dari kata haza aja saya belum bisa setelah, setelah belajar di rojak. Alhamdulillah, alhamdulillah. Masya Allah, masya Allah, masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Alhamdulillah. Ya. Jadi untuk ini aja untuk listening dan rojtingnya yang belum tahan. Terlabaas, terlabaas. Insya Allah bertahap terus insya Allah. Bagi tak khusus insya Allah. Insya Allah kita tunggu insya Allah. Ya. Kita tunggu. Assalamualaikum saya ucapkan terima kasih kepada Um dan juga eh, terima kasih banyak atas komentar dan masukannya bagi kita dalam pembelajaran Radio Roja dalam bahasa Arab ya, ya. Dan kemudian saat ini merupakan terakhir ya, tentu saja. Terakhir, terakhir ya. Nah, nanti insyaallah, kemudian kita ikhtibar tahradi insyaallah. Baik, dan sebelum kita tutup ada beberapa pertanyaan dari pesan singkat mungkin yang kita akan ajukan. Ya. Pertanyaan pertama, Assalamualaikum warahmatullahi Dari Ima di Mekarsari Bagaimana bahasa Arabnya, dari siapa Ustaz? Dari siapa? Min man Min man Atau Mimman. Nah, dari taif. siapa? Kalau kita berikan dalam satu jumlah Mufidah mungkin satu. Uh, Mim man hadihil hadaya Masalah, Mimman man Hadihil hadaya Dari siapa hadiah-hadiah uh, ini? Nah Baik <coughs> Yang berikutnya Nah Tadi dalam pertanyaan, bukankah yang pergi ke pasar adalah Hamid, bukan Musa? Aina e, Dalam soal yang disampaikan nah, Betul, yang pergi adalah Hamid saib. Bukan Musa, lalu bukan kenapa? Musa demikian. Ya mungkin tidak dengar dengan baik no, Ada salah paham sepertinya, saib. yang mengirim masyarakat Kemudian pertanyaan berikutnya, apa perbedaan e, Kita lihat di latihan 9 nomor 5 Uh, kami ulangi kembali pertanyaannya Apa perbedaan Kasaro dengan kasaro Di tasdid nah. Seperti pada latihan nomor 9 Di halaman 66 nah. Apa perbedaan kasaro Dengan kasaro Sahi. Dengan di tasdid Pada Sahi. halaman 66 nah. uh, Penambahan tasdid itu Menunjukkan uh, mubalawah Contoh seperti Qatala dengan qatala qatala membunuh qatala e, membunuh dan lebih dari itu jadi nah, kalau di sini kasara e, pecah kalau kasara memecahkan hmm. Hmm, kalau kasara pecah kalau kasara dengan tasdid artinya memecahkan nah wallahu a'lam dan ada penambahan satu huruf juga dan merubah arti juga saya. sahih penambahan huruf penambahan harakat e, perubahan harakat juga merubah makna nah Baik, <tip>, kita angkat kembali dari penanya kita Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Baik, wa bagaimana caranya agar kita bisa memiliki kosakata yang banyak? Agar antum memiliki kosakata yang banyak sebenarnya simple saja Antum ikuti pelajaran ini dan antum e, selalu murajah Selalu mengulang pelajaran, ini penting Karena dengan mengulang pelajaran ini antum akan mengulang kosakata yang sudah kita bahas dan ketika antum mengulang, ini e, akhirnya menguatkan hafalan. Jadi tanpa sengaja kalau antum rutin mengulang-ulang pelajaran yang kita pelajari di Radio Roja ini, maka tanpa sengaja antum nanti akan e, hafal kosakata-kosakata -kosa yang sudah dibaca. Setiap bab yang kita lewati e, dan semakin banyak bab yang kita lewati itu semakin banyak kosakata yang kita dapatkan. Dan kosakata itu tidak akan antum ingat dengan baik kecuali kalau antum murojaah. Maka eh saja untuk untuk antum agar antum mempunyai bekal kosakata yang banyak mengulang pelajaran yang sudah kita pelajari ini ini bekal yang yang luar biasa insyaallah ini satu hal yang simpel sebenarnya tapi kalau antum melakukan ini akan akan membekali antum dengan kosakata-kosakata yang sudah kita bahas nah wallahul musta'an besa taib demikian yang bisa kita bahas pada kesempatan malam ini dan ini adalah uh, kesempatan terakhir kita memberikan untuk ujian uh, lisan Dan mudah-mudahan uh, pekan depan kita sudah bisa apa, me memberikan uh, ujian tertulis Bagi ikhwan dan akhwat dan ini nanti akan dibahas secara teknisnya pada kesempatan akan datang Demikian dari ana. jika benar maka datang dari Allah Taala Dan jika salah maka datang dari saya dan dari syaitan Dan saya memohon ampun atas segala kesalahan Subhanallahi hamdih wa sholallahi la anta astaghfiruka wa atubu ilaikum wa warahmatullahi wabarakatuh